Hau dau pao txoa eta ongi etorri Gaur hain gertuko adugun gaibatekin gatuz Erra ustegia Azte hauetan inguruak aztindu dituen hainbat berri iritsi zaizkigu eta hori dela eta erabaki dugu aste honetako hamar minutuak gaioni eskaintzea. Sentitzen dugu, Aste honetako saioak ez ditzue eta zementu artetik urruntzen lagunduko. Baina bueno, bentsat kolore berdekoa da. E -e Lenik eta rauzteguen funtzune mendua ulertzeko, prozesua azalduko dugu. Ondakina esartzen denetik, energi eta rautz bihurtzen denera arte. Ango bat digaldetuta, tristura ez inizkuta, erantzun bitor. Bintza borrez bezatako kamioiak zugietara iritsita, hauek tratamendu mekaniko-biologiko bat pasako dute. Bertan, errefusarekin nastuak datutzen eta birziklagarriak diren materialak baztertuko dira lehenik. Ondoren, kompostagarriak diren materialak deskomposatzen utziko dira. Horrela, zaborra egonkortu eta horren volumena txikituko da. Tratamendu honekin,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 Turbina batzuk mugitzen ditu, energia elektrikoa sortuz. Agar, txentsen momentu bat. Baina energia ez da sortzenan gauza bakarra ez? Ondakin sortuko da zaborra erretzean edo ez? Bai, ez diaz bukazen utzi. Eta ez, errausketarekin ez da zaborra guztiz desagertzen. Biondakin sortzen ditu errausketak, errautsak eta gazak. Erraus pisutsuena bertan utziko da heltzen. Eta ondoren errepideak edo adreiloak egiteko erabiliko da errauuts ana ordea, gazarekin bateran astuko da. Gaso honek hainbat tratamendu pasa beharko ditu. Haiinkaltearri diren dioxina, furano eta metalastunez osatutako errauutsariak gutxitzeko. Azken hauek oso toxiko et direnez, Gipuzkoatik kanpora eramanango dira tratatuak izateko. Aina, nahikoa da erabiltzen den teknologia. Nien ez fiatzen! garbiuda mantendu. Duela inabetenguru zabaldu da gure artean berria. Erraustegitik 10 kilometrora bizi diren bizilagunek bularreko minbizia garatzeko duen arriskua honek 28 handiagoa da handi kanpo bizi alderatuta. Eta bost kilometroko erradioan bizidiren bizilagunen kasuan honeko 52 baino igo daiteke arriskua. Ameriketako Estatuatuetan minbiziaren ikerketan prestigio handiena duen Unibertxitate eta ospitaleetan eginda da ikerketa. Eund hamar mila emakume baino gehiagok hartu dute parte. Orain arte, dioxi ekulalarreko minbizian duten eraginari buruz egin den azterketa zabalena izan da. Lehen aipatutako ererosteiko tximinetan Lena aipatutako errauzteiko chiminetatik kanporatzen diren dioksinek bularreko minbizian duten eragina aztertu da ikerketa honetan. Ondorrengabeek dira errauztegitik 5 di, kilometrora dauden herriak. Zarautz, Orio, Anoeta, Alkiza, Larraul, Bilagona, Astearsu, Aia, Hirura, Aduna, Zizurkil, Donosti, Hernani, Andoain, Urnieta, Lasarte eta Osurbil. Ikerketa horretan oinarrituz, erraustegiaren ondorioz minbizia asango duten emakumen zifra kalkulatu dugu. Binbile eta emberetziko datuak baliatuz, azken herri hauetan, laro gemila emakumetik gorak garatuko dute minbizia erraustegiaren ondorioz. Baina zer dira dioxinak eta zer lotura dute erraustegiarekin, gutxatzaile organiko iraunkorrak dira batez ere industrietako errekuntza prozesuetan sortuak. Alanola, ondakinen errausketan. Dioksinak, dipofilikoak dira. Hau da, gantzetan itxasten dira. Eta ingurumenaren aldetik, eta ingurumenaren aldetik oso iraunkorrak direnez, bizitunen gorputzetan metatzen dira. Bidez berdinetatik iritsi daitezke dioksinak gizakien gorputzetara. Hauetako bat, aragia esnea arrautzak eta harrainei irestearekin gertatu daiteke. Baita kutsatzaile hauek dituen airea arnasterakoan. Azalakerea zuzenean xurra dezake. Proba eksperimentalek frogatu dute dioxinek eragina izan dezaketela ularreko kartzinogenezian, hau da, minbizia sortzeko prozesuan. Dioxinak giza sartzean AHR izeneko proteinari lotu eta berau aktibatzen dute. Zeina mimisiaren sorrerarekin lotzen den. Gaizu erak, gaizu bai, bai, eta dioksinazkain tximintik bestelako gutxatzaileak ere kanporatzen dira Bai, bai, errautsu partikularinak oso oso arritzkutxuak dira Bai, bai, eta entzuna zenuten duela bi astek gertautakoa Gizakiak ez, errekak ere hiltzen ditu Berde. beren bostean, bizilagun batek emerjentzi zerbitzuetara eta usurbiko udaltzaientarara dei egin zuen errausteriaren ondoan dagoen Arkaitz errekarrekan 100 hilda zeudela esanez. Ura agentziak eta Utsurbilgo udalak laginak hartu zituen azertzeko. Hildako arraien artean angilak azaldu ziren. Angila animali gogorra da eta ez da bere berehalakoan hiltzen. Beraz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 Da. Kontua da, GHK erraustegiarekin kontratu bat besterik ez duela Eta beraz, horrek ez diola eskumen ematen espediente zigortzaile bat irikitzeko Horen ardura, ingurumen saiak eta industria saiek lukete Eta hau da herrigarriena, azken biauek ez dute ere aipatu istripu kimiko larri honen inguruan Txintik ere ez, eta hau oso kezkagarria da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 Edo no la coinstripua gertatu ezkero, errekara isurketa gertatzea ezinezkoa izan beharko luke. Honek zirkuitu itxi batean bukatu beharko bai luke. Beraz, hori jakenda bi aukera daude. 1. Deskargaguneak ez dituela betetzen aitaezko neurriak eta beraz delitu bat itenaia dia edo bi gezurretan ari dira berriz ere. <gülüyor> Gainera, horrelako istripuetan, erraustegiaren arduraduna gertatutakoaren berri ematera behartu daude, eusko jaularitzako industria eta ingurumen saiari eta baita larri zerbitzuei ere. Beraz, noraliteke, gipuzkoan azken hamar urteetan izan den istalazurik eztabaidagarrienean bai dagarrienean, alako istripikoimiko larria gertatu eta gertaira txikigisa iauarkabean pasatzea.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 Eta beraz, errezena ardura gainetik kendu eta gertatutakoa ezkutatzea da. Errausteiak ezitu beharrezko arabak betetzen. Ez ditu beharrezko froga pasa eta dagoeneko froga fasean hasia dago gure mutur aurrean tximinitik kea botatzen. Azkeni xurketa honek arrazoi bat gehiago ematen digu gure agintariekin ez idatzeko. Gorko saioan, errostegiaren eragin bat zuen inguruan egin dugu, baina ez dira bakarrak, sortzen dituen kalteen dimentsioa neburte da. Isurketarekin ez dira soilik errekako harraina kaltetu, horretaz gain, hain ez diren bertako flora lurtzerua lurraspiko urak kutsatu dira. Eta gainera, noraino eritsi da kutsa dura? Ez dakigu, eta politikarien agotik ez dugu joakingo. Eta bitartean herritarrok badugu zerpentsatu eta osnartu, Hipuzkoarrok zaborrarekin arazularri badugu eta konponbidea beharrezkoa da. Eta jakkin badakigu, zaborrikonena sortzen ez dena dela. Beraz, badagaraia gure kontsumo eredua aldatzeko. Eta gukpentsat argi dugu, erraustegia ez da bidea, alternatibak badaude. Izan utxa. das berekin